«Що це? Якісь незрозумілі звуки вважаються?» Це вже тихо сказала Ольга. «Я, мабуть, дуже перевдомилась. Зараз розтягнувся і протру тебе дивна вазу». «Вона протирала мене зволоженою тканиною, і моя душа, от я вже людське поняття, умиротворено співала. А може це був не спів, а щось інше? Я чекаю тебе, коханий, знову почуєш яйпід «Елісмір». Я чекаю тебе і вірю, що ти повернешся. Я чекатиму доти, доки не побачу тебе. Я знаю, що ти десь є, але чомусь не можу знайти шляху до тебе. Простір довкола мене трохи посвітліше. Боліло тільки те місце, де утворилась тріщина, яка, здавалося, от-от розчахне мене на дві половинки. Я знову почав намагатись пригадати формулу повернення, але зрозумів, що це мені не під силу. Тепер у формулі було ще більше ланцюжків, які я не здатен Богу Цікаво, як би поставився до мого вчинку мій великий вчитель, раптом подумалось мені. Я вже кілька разів порушив і закон невтручання, і закон збереження надкосмічної енергії, і мораль великої міжпланетної філософії. Через що? Пошкодував цих двох доволі нерозвинених істот але ж я робив усе це немов спонтанно, підкоряючись якійсь незрозумілій силі. Що ж мені лишається? Довіку бути вазою? Може, саме через це моє славілля Елісмір і не вдається вийти на зв'язок зі мною? І відповіді знову, які слід було чекати, не отримав. Розділ сьомий. Софійка повернулася за земними мірками десь через три тижні. Вона схудла, була справді влітішою, ніж раніше. Але очі, очі її усміхалися. Не так безтурботно, як раніше, а якоюсь лагідною, водночас глибокою усміхненістю. Наче ця дівчинка знала якусь лише її відому таємницю і від цього відчувала себе щасливою, тільки трепетно оберігала віднині своє щастя. Вона тепер майже не дивилась телевізор, все більше читала, до неї перестали приходити подружки, котрі своїм сміхом і галасом раніше таки дратували мене. Зате я вперше побачив у того хлопця Колю, котрий так хотів поділитися із Софійкою своєю червоною рідиною, яку люди називають кров'ю. Хлопчисько був довго телесий, цибатий, схожий на птаха, який водиться на цій планеті. Здається, їх називають чи то буслами, чи лелеками, чи то чорногузами. Гм, чорногуз – смішна назва. Нічого чорного у Колі не було. Він був білявий, мав доволі тонке волосся, а ще був на відміну від того Олега чи іншого колишнього Софійчиного однокласника, здається, Геннадія дуже сором'язливим. І досить часто його обличчя набувало незвичного червонуватого кольору. Найбільше, що вони робили із Софійкою, це сиділи й дивилися один на одного. Наче шукали якісь особливі слова для розмови і ніяк не могли знайти. Так і не знайшовши, Коля вставав і казав, що йому вже час йти додому. Квартира ця пережила на шесті незнайомих мені людей, котрих називали родичами. Вони розмовляли, були якусь рідину, після якої робились безглуздо веселими і галасливими. Вони заспокоювали Софіку, що нічого, мовляв, особливого не трапилось, що в неї все ще попереду, а дівчина вона молода, вродлива і розумна, не пропаде. Коли вони сиділи за столом, нас із моєю сусідкою Вазою переставили на підвіконня. Перед тим нас обох наповнювали тими доволі приємними на вигляд, хоч і гострими на запах рослинами, що їх люди називають квітами. Вперше, моє нове рутру, а втім це досить умовно, адже там у середині мене порожнеча, налили перед тим рідкої субстанції, яку люди називають водою. Це було дивне відчуття. Я раптом відчу, мов би, перебуваю посеред безмежного обширу, Щось схоже на те, коли наш зореліт пролітав над великим пустельним простором – який, здається, називають океаном. Я, наче сам летів, над ним знижував, сторкавсь руками чи краями, як у цих істот, птахів, потім грудьми всім тілом і поступово став занурюватись у воду. Вода проникала в мене все більше і більше, доки я не став сам відчувати себе частинкою цього водного безмежя. Звідки така фантазія? Адже на Емліонії нема води, як такої. Ридина життя існує в кожній із живих субстанцій, присутніх на нашій суперпланеті. Досі мою сусідку двічі наливали воду і ставили квіти, але мене оберігали від цієї процедури, мовби чогось остерігаючись. Що вони відчували, чи перечували?